Nagyvárosi dilemmá. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok. Ma két vendégünk van, és mindjárt jön a... Kolondzia Gábor is, mint harmadik vagy negyedik tag, csak ő valahol a Budapesti forgalomban elakadt. Két vendégünk Götz Sándor hajómérnök, logisztikai szakember, és Domonovski Henrik közlekedési mérnök, akinek a elmondása az emisszió csökkentés, ennek nincs ugye címe ilyen értelemen, de ez egyik fő szakterülete, ami kis ki jelölik körülbelül a beszélgetésünknek az irányát, hisz itt nem a, a tele kipufogó a telepöfögésről fogunk beszélgetni, hanem a közlekedésnek egy olyan alternatíváról, ami, ami a budapestiek számára hát azt hiszem, hogy inkább csak a szórakozás szintjén jelent eddig meg, mondjuk, ha séta hajókázásra mentek, vagy nagy ritkán, ha elmentek, nem tudom én, Vácra vagy... Esztergomba el lehet menni hajóval, akkor talán, izé, akkor talán néha ö, ö, volt egy, egy ilyen élmény, de azt hiszem legtöbbünk esetében ez életben egyszer-kétszer fordul elő, vagy talán még annyi se. És amit még ugye lehet látni, az, hogy elég sok külföldi, milyen szállodahagyókban lakik a belváros partján, úgyhogy azért a partokról is fogunk beszélni, hogy ezek a rakpartok mennyire értékesek, vagy értékesíthetők, jó értelembe véve kicsit más szempontból, mint ahogy ez mostan történik. Melyik kőtők? kezdjük? Kezdjük, de az Sándorral, mert ő a régi motoros, hisz hát most már ebben a szakmában hajó mérnökként, akkor legalább 50 év. Hát 62-ben kezdtem. 60, tehát Élet. nagy, nagy múlt, múltod van. Az, hogy hajó mérnök, egy kicsit azért mindjárt, hagy legyek egy kicsit személyesebb, beszéljünk egy kicsit erről a, a múltról is, mert Magyarországnak a partjait régóta nem tengerek. néhány folyónk van meg a Balaton, Magyarország és a hajóépítés milyen viszonyban van egymással? Szerintem jó viszonyban volt sokáig. Sőt, én úgy gondolom, hogy az első világháború utáján egész magas nemzetközi színvonalú alkotások születtek ebben az országban, mint minden iparágban, a hajóépítésben is. Aztán a 30-as években megint elkezdődött tulajdonképpen egy nagy nyitás a hajóépítés fele, meg, megépültek a Dunatengel járóhajók valójában én 62-ben úgy kapcsolódtam be a szakmába, nem 62-ben, mert ugye az egyetemi idők alatt is már a hajógyárban voltam nyári különböző alkalmakkor két-három hónapig. Végig hasaltam a rajzpadlást, amiről majd beszélünk talán, hogy ez mit jelentett a hajóépítésnek a történetében. És 62-ben úgy kerültem én a hajógyárba, mint hajó konstruktőr. És miután én a Műszaki Egyetemen egy olyan szakot végeztem, nem volt külön gépész, meg hajóépítő, össze volt mosva a kettő, tehát nem volt leszállásítva. Ez a gépészetnek egy ága volt? Nem. Ez a tulajdonképpen a hőerőgépész karon belül voltak a közlekedési ágazatok. Uh -huh. Tehát akkor volt, még nem volt olyan, hogy közlekedési akkor szak. Akkor még nem volt, uh -huh. nem. Vasutas volt, hajóépítő, vagy hajómérnök volt, volt autós és repülős és gyakorlatilag ez a négy szakma uralta ezt az ágazatot a, tulajdonképpen a, nem mobil, a nem mobil ágazatokon kívül. Mi tulajdonképpen normál gépészmérnöki képzést kaptunk, azzal a különbséggel, hogy lényeges szerepet kapott a harmadik évtől kezdve az a közlekedési ágazat, amiben mi voltunk, és tulajdonképpen persze természetesen létszámok is nagyon változóak voltak, mert egy év évfolyamban összesen heten végeztünk hajómérnökként. De, De most ma lenne hét hajómérnöknek helye Magyarországon egyébként? Vagy csodában Igen? Sőt, ma is hajó, van hajóépítés? Van azért, van. Csak azért, mert ugye Majd a hajógyári szigetről ma, ma úgy ismerik, hogy, hogy nem tudom én milyen sziget, most nem akartam mondani, egy Pepsi sziget vagy valami, mert ezekem sosem sose egyszer, de hát egy fesztivál helyszín és, és egy szálloda a komplexum. Ez elég szomorú. Pedig ott, ott gondolom, ott dolgozott. Hát én nem ott dolgoztam. Nem, mert az évi igazgatóságon dolgoztam tulajdonképpen, de én végigcsináltam csináltam maróról fölfel a szakmát. Tehát Konstrukciós osztályon voltam először beosztott minden. De egyébként csak a, a Akik, akik, akik konstruálták a hajókat, azok ott dolgoztak a nyárban, vagy Természetesen. Igen. igen. Tehát Lehet... volt több átszervezés az évek uh -huh. folyamán, de valójában mindig a gyárban uh -huh. dolgoztunk, és én a tengeri hajó dolgoztam. Tehát én nem folyami hajó uh -huh. dolgoztam, én kimondottam. <gül> akkor a valóban. magyar tengerészek csapatát erősíti. Nem tengerész voltam, uh -huh. tengeri hajó igen, voltam. Igen, igen, igen. És Tulajdonképpen ebben a szakmában szerencsétenségem én megépész része kerültem, tehát géposztályon dolgoztam, de aztán később ennek nagyon örültem. Én akkor nagyon szerencsétlennek éreztem magam, hogy nem vagyok egy olyan konstruktőr, aki egy új hajót meg tud álmodni, <gül> hanem... Mások által megálmodott hajónak a gépi berendezéseit. De miután rájöttek a főnökeim is, hogy van bennem valami, ami mindig az újdonságot keresi, nagyon speciális berendezéseknek a fejlesztésébe uh -huh. kezdtünk, és gyakorlatilag én vittem be a, gépgyárt, tehát a hajógyári gépgyártásba azt az elméletet, hogy újítani, újítani, újítani. Uh -huh. Közben Koludsi Gábor ide. is megjött. Igen. E Enged meg Ábor, mert uh, neked most szót adok, mint későnek, <gül> hogy uh, Henrik, Domanski Henriktől uh, egy kis megvilágítást kérjek a mostani közlekedés mérnöki képzéssel, ami közt, ugye akkor ezek szerint azért egy közel 30 év, különbség 20-30 év, különbség van köztetek, amikor az egyetemet végeztetek, hogy uh, ott van most is hajóépítés, meg repülőépítés, meg nem tudom, ilyen, ilyen nagyon izgalmas ágak? Vagy másról szól ez? Vagy egyáltalán nem is ott kell keresni, amikor én azt mondom, hogy valaki közlekedési mérnök. De pillanatnyilag Magyarországon is <coughs> elnézést, de köszöntöm én is a hallgatókat. É, tehát a közlekedés mérnöki kar a műegyetem, amit most Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek hívnak, é, azon belül akarnak, é, ha jól tudom, ugyanaz a hat ágam. Szakága. Hat é, osztálya van, mm. ami akkor volt, amikor én oda jártam, ugye, ö, húsz évvel ezelőtt, kicsit több mint húsz évvel ezelőtt kezdtem a egyetemre járni. Tehát van egy hajómérnök, és egy repülőmérnök képzés is, van autógépész, anyagmozgató, illetőleg vannak közlekedési jelkén, közlekedés technikát tanultam, és van közlekedés rendszerszervező. Uh -huh. Talán nem hagytam ki, de van egy vasutás, azt hiszem, hogy ezt kihagytam. De ezen túlmenően Magyarországon már van egyéb eh, egyetemi szintű képzés is, például a győrieket eh, lehet eh, említeni, vagy eh, Gödöllőt is eh, lehet említeni, ahol ilyen irányú eh, képzés van. Eh, arról nem tudnék, hogy, hogy hajó mérnöket is képeznek ott speciálisan, de <coughs> azt gondolom, hogy eh, aki közlekedés mérnökké eh, válik eh, Magyarországon, az egy, egy szemléletet kap, szemléletet szerez az egyetemen, és, és utána elkezd valamilyen irányban dolgozni, vagy közlekedésmérnökként, vagy valami egészen másként, de közlekedésmérnökként pedig hát nagyon sok tennivalója van annak érdekében, tanulnivalója van annak érdekében, hogy a maga tevékenységét, szakterületét azt megfelelőképpen üzni tudja. Ez, benne az izgat ebben a kérdésben, most még tovább lépnénk, mert azért nem szeretnénk itt lerakadni, hogy Hát én úgy érzékelem, hogy ugye Magyarországon gyártanak autót, meg csinálnak ezt, meg azt, meg amazt, de annak a konstrukciós munkája, ez, ez nem külföldön van? Tehát egy magyar mérnöknek mik az esélyei? Magyarországon sokkal jobbak ma az esélyek Igen. arra, hogy konstruktőré válhasson az ember, mint akkor, amikor én elkezdtem az uh -huh. egyetemet. Hát ugye még az úgynevezett rendszerváltás előtt történt ez. Nem, nem nagyon láttam előre semmiféle konstruktőri tevékenységet. Ma ugye tudjuk azt, hogy az Audinak egy rendkívül komoly fejlesztő mérnök csapata van, uh -huh. a Bosnak például egy rendkívül komoly fejlesztő csapata van autó autómérnöki viszonylatban, de a Mercedes is egy mérnök csapatot kíván kecskemétre mm. telepíteni. okáért említhetném, mert egy picit kedves szívemnek, hogy a moholy Nagy Művészeti Egyetemen beindult egy, egy kis csoportos képzés. A forma úgy hívják, hogy, hogy, hogy, hogy forma, ipari forma tervező tanszéken belül autodesigner képzés, amihez a Mercedes nagyon aktívan hozzájárul, és támogatja azzal a céla, hogy az ott végző mérnökök, illetőleg művész hát az ő csapatukat erősítsék az egyetem után. Én ezt nagyon pozitív előrelépésnek tartom, és, és azt is mondhatom, hogy ezen túlmenően számos olyan cég van ma Magyarországon, ahol jelentősebb mennyiségű tervezőmérnököt tudnak alkalmazni a mi Elsősorban autós, de tudunk, tudunk repülős és, és más e, e, szakágak e, oldaláról is. A, most meg fogom adni a szót, akkor mindjárt álva, de te itt most nem csak kérdezni fogsz, hanem beszélni fogsz, mert a Duna az neked ö, szívügyed, és ezért jelezni szeretném, hogy, hogy körülbelül milyen témákról fogunk beszélgetni. Mert fogunk beszélgetni Konudja Gábor szívügyéről, a rakpartokról, legalábbis a, az kiépített és a világörökség részévé váló rakpartokról. Ö, fogunk beszélni a, Bud a budapesti dunai hajózás helyzetéről, lehetőségéről és a jövőjéről, és ennek kapcsán e számos környezetvédelmi kérdést és valószínűleg technikai, meg ilyen szervezési kérdést is e fogunk említeni. Én remélem, hogy új, egészen új, hogy mondjam, e szempontból fogunk így aztán a, a Dunára nézni, mert e talán nézik, én vagyok a, a az átlag ö, ismerettel rendelkező ember ebben a csapatban, és nekem még az is újdonság, hogy például egy közlekedési ö, mérnöknek ma ö, ilyen jó lehetőségei vannak, én mindig azt gondoltam, hogy éppenséggel leáldozott a, a a napja ennek, ezeknek a dolgoknak és minden külföldön van esetleg a kínaiak, vagy Koreaiak vagy nem tudom én, kik, amerikaiak intéznek mindent. Tehát ez én szerintem jó, ha egy pár szót erről is beszélünk, mert, mert valószínűleg nem csak én vagyok így, mert ez nincs, hogy úgy mondjam nagy dobra verve, ez nem az a fajta téma amiről állandóan beszélnek, mert egy kicsit rejtett világ, hogy hogyan találnak ki új dolgokat, terveznek, stb. Gábor... Valabban nekem szívügyem a raport megáltában a Duna, mint olyan, és erről kiáltás is volt két évvel ezelőtt, mikor kezdeményeztük a Budapest-Dunai raportok levédését, ami nem bizonyos sikeresnek, nem a kezdeményezés rosszasága miatt, hanem hát más szempontok miatt tanulom, majd egy pár volt érdemes lesz beszélni, de annyira belementünk a közlekedés-tervezés mélységeibe, hogy nem állom meg, hogy kinek arra, hogy a múlt alkalommal, két hét ezelőtt Ifjab Zinszky János járt itt nálunk, aki a jövő nemzetéke kombuzmari, tehát országgyőzség biztosi hivatalában egy vezető, és hát szakértő, és beszéltünk a kopehangai klímacsúcsról. És ö, olyan információkat tudtunk meg tőle, egyébként nem tudtunk volna meg, és hát a szerencsés hallgatók is, hogy miről vitalkoztak valójában Kopenhágában, hogy van egy torta, ami nevesítve azt jelenti, hogy ha azt akarjuk, hogy a Föld átlagődmészségettel ne növekedjen többet, mint két fokot, a mostanihoz képest, tehát ez a maximum, meghatározták, meghatároztak, hogy még elviselhető, ahhoz azt jelenti, hogy 700 gigatonna, széndiokszidot lehet kiengedni a levegőbe. És akkor éppen Géza kérdezte meg, hogy most ez mit jelent, hogy évenként, vagy tíz évenként, vagy, vagy mennyi időnként, és azt mondta, hogy összesen. Tehát ez az a tort, ami fel lehet osztani, magyarra fogja 700 milliárd tonna, ami ugye hát óriási mennyiség, de az emberiség ugye, hát mint tudjuk kapszolválni, tudja ezt. És akkor természetesen rákérdeztük, hogy ez nem fognak hamarabb kifogyni a foszilis energiahordozók? És a válasz az, hogy az, ami az olajat illeti, igen, az ki fog fogyni hamarabb, de ami a gáz meg a szenet illeti, az van azt hogy nem. Tehát képesek vagyunk mi emberek arra, hogy ennél jobban is szenyezzek a környezetünket, ebből következően a földi kléma beláthatatlan váltásokat szenvedjen el. Hát, ö, úgyhogy örülök annak, hogy most közlekedést tervező körében ülök, jó képzett ö, kollégák körében, hogy megkérdezhetem, hogy a közlekedést tervező szakmában ezek a gondolatok léteznek-e, megjelentek-e, a konstruktőről körül, akik autókat terveznek. Én részemről nagyon örülök ennek a, az iránynak, mert ezen nagyon-nagyon sokat foglalkoztam eh, jó magam, bár azt gondolom, hogy Magyarországon... Eh, ez az egész mód mint üvegházhatású gázok, vagy globális felmelegedést előmozdító emisszió, ezt egyszerűen nem ismerik. Nem ismeri a lakosság, és nem ismerik az abban érdekelt szakemberek sem, hogy mi is ez tulajdonképpen. Sajnos a az, hogy 700 gigatonna, vagy nem 700 gigatonna, ez egy, ez egy olyan szám, amit nem nagyon szokás emlegetni, sokkal inkább azt szokta a szakma emlegetni, hogy mennyi is az a Föld emberi tevékenységével kibocsátott CO2-ekvivalens, hiszen nem csak eh, CO2 kibocsátásról, hanem, hanem minden egyéb eh, gázok eh, kibocsájtásáról is szól. Mert ami 23-szor eh, olyan eh, veszélyes az üvegházhatásra, mint eh, maga a CO2. Eh, tehát ezeknek az ekvivalensét eh, szokás eh, meghatározni, és eh, úgy néz ki... Ezt magyar fajta mit jelent, hogy tehát, a hallgató számára? CO2 eh, széndiokszid, eh, be, széndiokszid eh, veszélyével azonos eh, súlyúra számolja az embert, tehát a, például uh -huh. azt mondjuk, hogy 1 kg CO2, illetőleg az 1 kg metángáz kibocsátása az 23 kiló CO2-nek felel meg. Az tehát a, magyarul ilyen értem, hogy CO2-ben fejezzük ki mindent. CO2-ben uh -huh. fejezzük ki az emissziót, uh -huh. és ez még mindig elég elvon, de talán... Igen. Csak hozzá szorozni, hogy havetáról van. A, ha egy uh -huh. kicsit közelebb akarjuk ezt e, e, vinni az emberekhez, akkor azt mondhatjuk, hogy az autó kipufogóján e, távozó e, gázokból e, e, egy liter benzin elégetésével e, 2,35 kg e, CO2 távozik. E, tehát a kipufogóból közvetlenül. Egy, egy kilogrammal. Ki, köfe, kifejezetten egy liter benzin Aha. elégetésével. Uh -huh. A dízelnél egy liter dízel az 2,65 kiló. Tehát rosszabb. Uh Tehát -huh. rosszabb vagy nem rosszabb, ezt azért nem lehet így meghatározni. Valójában ugye a... a Gázolajnak, gázolajból kevesebbet égett el egy dízelautó, tehát körülbelül azonos az üvegházhatás. hatása. Bocsáss meg, te kilogramról beszélsz, és az összes érdetésben grammok vannak. Az mire vonatkozik? Ugye, az per kilométer, tehát uh. Tehát Aha. kilométerenként... É, é, mert ezért elbevából a kilogram, hogy őszinte legyek, mert nagyon jól hangzik ez, a, olyan, mint a, a, az üzletekben, ahol kérják, hogy egy gram csak három forintba került, <gül> <gül> én kiszorazott háromezer forint, nem tudom, milyen sajt mondjuk. A helyzet az, hogy hát, sajnos ezek a igen. hirdetések, ezek ezek erőteljesen megtévesztőek. É, ugye előttem van egy... Egy plakát két évvel ezelőttről, amikor egy, egy limuzin, nem akarok belemenni most a márkába, mert, mert nem erről szól a történet, de a limuzinnak a, a blue akármilyen változata, és alá írták, hogy 99 gram per kilométert tud nagybetűkkel persze kis csillaggal elolvashatatlan, hogy hát az nem feltétlenül arra a járműre vonatkozik. Valójában a, a flott, a, a márkának van egy olyan kis autója, amelyik képes 99 gram és is, de, de, de az a, az autó konkrétan. Most ugye Megint Na jó, azt meg. tudjuk, hogy ez arra ez utalsz, ami miatt mondjuk a, a Volkswagen, a Porsche mindenáron szeretne a Volkswagen-nel együtt lenni, hogy legyen kis autó, és akkor a, mondjuk tudom én a kis Jobban tudja. Kategóriás autó és a nagy fogyasztású kocsiknak az átlagával a gyár kijön a mondjuk a 120 g-ra és akkor ő a már zöld jobban, lesz. Jobban tudja mm -hmm. biztosítani, Ingen. de egy kicsit visszatérve erre a gondolathoz, néhány adatot szeretek elmesélni, mert azt hiszem, hogy, hogy kicsit képes változtatni az ember világnézetét. Ugye nem az az érdekes, hogy mennyi temitálunk, hanem az, hogy mennyi CO2 van a e, légkörben, és e, e, ennek van egy éves kibocsátási egyensúlya, amitől e, a Föld még egyensúlyban maradik. E, e, mert hisz a magad, természetben ez amúgy is keletkezik. Mert, mert a Föld e, azt képes abszorválni. E, de ezt jelentősen túlléptük. 90-ben már É, jóval magasabb volt é, ez annál, mint amit é, a Föld é, maga be tudott volna nyelni, nevezetesen 20 gigatonna per év é, CO2 gigatonna. É, ez 2010-re mintegy 30 gigatonnára emelkedett. bocsás meg, ezt ez lehet elképzelni, mondjuk egy gázból mondjuk ennyi milliárd tonna, az, az, az, az nem tudom én, az egy, az egy egy vagy két méteres réteget jelent a, a légkörbe, vagy hogyha az mondjuk, mondjuk ott lenne, és nem ugye e, e, elegyként a, a, a, a levegőben, hanem külön kéne látnunk, akkor az milyen sok? E, Lehet, nem, hogy most olyat kérdeztem, erre, erre amire tudom. nincsenek számítások. Erre sajnos nem tudok neked e, válaszolni, de azt tudom mondani, hogy legújabb kutatások arra koncentrálnak, hogy az sem teljesen mindegy, hogy a légkörben hol helyezkedik, tehát milyen magasságban a, a föld felszínétől. Emiatt például a, a repülő gépek. E, mert azok ugye magasban e, emittálják a maguk co 2 ét nem kevesebb, ugye, még sokkal károsabbak, mint, e, mint e, a földi e, mozgás. Ezért e, e, Mert ezzel a, mondjuk például lehetetlené teszik azt, hogy az a gáz e, visszakerüljön, mert nagyon nem, ott áramlik sokáig. Ez az van összefüggésben, hogy ugyebár a, a napnak a a besugárzó képesség és a földet melegítő képessége az, az hogyan érvényesül, abban a légkörben jobban érvényesül, vagy abban a magasságban. Ezért például az elmúlt egy-két hónap az nagyon erőteljesen elkezdett koncentrálni a repülőgépipar emisszió csökkentésére, ami eh, nem változott az elmúlt eh, tíz évben, eh, nem csökken, eh, illetőleg a hajóipar, eh, hajózás, tengeri hajózás eh, emissziójára. De hogy még egy-két eh, adatot eh, eh, megoszthassak, eh, van egy eh, úgynevezett International Energy Agency, eh, tehát a Nemzetközi Energia Ügynökség, eh, amelyik eh, tanulmányt eh, bocsájtott ki az elmúlt egy-két éven. Periódikusan vannak tanulmányai, de a legutóbbi nagy tanulmányok, amit kiadtak, az azt vetíti előre, hogy ha minden így folytatódik, akkor 20 év múlva, tehát 2030-ra 40 egész négy tized, két tized, teljesen mindegy a 10 gigatonnát fogjuk elérni. Az éves pluszban. Az éves termelésben. Az évenkénti emisszióban. És ez megint ez a CO2 ekivalens. Tehát ebben nem csak a CO2 gáz van szindioxid, hanem még egy csomó káros gáznak a összessége? Tehát ezt így kell érteni, amit CO2-ben fejezzünk ki. Tehát, tehát az itt csak megerősítésről, hogy a hallgató, meg én is jól el tudom képzelni, tehát akkor, ha ugyanogy a Gábor mondja, hogy mondjuk 23 kg nem a 23, van szó, tehát a metán 23-szoral veszélyesebb. 23-szor veszélyesebb, akkor azt lehet mondani, hogy 23 kg CO2ként fejezünk ki mondjuk 1 kg metán. Igen. Tehát, tehát itt nem feltétlenül a CO2ből van 23, hanem. hanem a ha különböző gázok hanem különböző gázokból, és akkor azt mondjuk, hogy ennek ezzel ennyi. De a konstruktőr bocsánat, ha itt vagyunk. Ö, az is uh, így gondolkozik, amikor a hirdetésból oda van írva, hogy 99 uh, gram per kilométer a CO2-kibocsátás, akkor az egy ilyen ekvivalencia szám, Igen, vagy pedig bár... csak a co 2 Igen, é, tehát ekvivalens, de é, valójában ott é, tehát a, az üzemanyag elégetésével é, praktikusan é, ugye, némi kis szennyező é, anyagok, mint, mint káros emisszió távozik, illetőleg jelentős mértékben, eh, ami eh, számba jön, ez a CO2, eh, amivel kell valamit kezdeni. Mondjuk az, mondjuk az meghatározhatóbb nyilván mondjuk egy ennek az elégetéséről, jobban tudjuk, hogy mi keletkezik hát belőle, ez, ez mint a praktikusan ugye, uh -huh. eh, eh, Molekuláris szintre le lehet pontani, eh, és lehet egyenletet felépíteni, és abból jön ki, hogy eh, mennyi É, mekkora lesz az emissziója. De mondjuk a tudomány é, egy kicsit másképp is szemléli ezt a dolgot. É, ma már azt mondjuk, hogy é, meg kell nézni, hogy nem csak tehát a közlekedésünk által okozott üvegházhatás hatás nem é, korlátozódik arra, hogy mit tudunk kipufogni az üzemanyag tartályból. Mert ugye azt az üzemanyagot, azt elő kellett állítani, uh -huh. é, be kellett tudni é, tankolni, uh -huh. é, ez egy e, folyamat, aminek eredményeképpen e, e, tudunk közlekedni, és a folyamat megelőző e, állomásainál is jelentős emissziók vannak. Így e, tulajdonképpen nem igaz az, hogy 2,35 százat e, kilogram a CO2 kibocsátása egy liter üzemanyagnak, egy liter benzinnek, hanem ennél jóval többről van szó, e, arról van szó, hogy e, amikor mi kitermeltük azt a e, kőolajat, amikor mi azt uh -huh. e, finomítottuk, e, annak jelentős... Te, e, a... Azt e, én el tudom mondani, hogy a magyarországi finomítás e, átlagaként e, e, hozzá lehet adni egy 17%-ot a... E, kipufogó emisszióhoz. Az csak, az csak a fenomítási maga, mint, mint eljárás. Így, így van. És akkor még ö, ugye van a kitermelés, ö, és a szállítás. És akkor még van azoknak a járműveknek az előállítása, a bányászattól kezdve azoknak. Mert ez, egy, ez ki lehet egyébként Erre, erre vannak tudományágak, és uh -huh. ezt ö, ezt úgy szokták, hogy ö, ha valakit ez ö, ö, megmozgat, akkor ugye vannak ö, gyönyörű szép mutatók, ez a WTV-vel irandók szemlélet, ami meghatározza pontosabban, hogy az egész energia, előállítás, felhasználás folyamata az mennyi emisszióval jár. Hogy ezt akkor van értelme elkezdenünk ezen gondolkozni, amikor olyan üzemanyagfajtákon spekulálunk, mint közlekedési üzemanyag, amely megújuló forrásból származik, <coughs> legyen ez bármilyen féle mezőgazdasági eredetű, vagy hulladék eredetű, vagy, vagy napenergia, vagy é, akármi. É, de akkor is eh, természetesen ezzel foglalkozni kell, na amikor most, az elektromos eh, autóról eh, eh, beszélünk. Most a két kilogram, vagy mennyi, 2, mennyit mondtál? 2,35 a benzinnél. Oké, okay, tehát azért nagy legyen két és fél kiló, hogy jobb, nagyobb felelősséget érezzük. Mennyi jön még hozzá ebből, ezekből a járulékos... Uh, terhelésekből, ami, ami, ami, amíg eljutunk oda, hogy egyáltalán az autó elinduljon. Nem akarok kitérni a kérdés alól. E, hát a, egy korrekt, becslés korrekt, szerint. Korrekt válasz az, hogy ez e, hely szintő függ. De miért is a nagyságrendje függ. mennyi? Néhány százalékot, vagy megduplázza? Vagy, Nem. Vagy. E, e, Hát ha mondjuk azt mondhatod, hogy, hogy maga a finomítás 17%-ot Ha azt mondjuk, hogy tisztán tesz. foszilis Igen. üzemanyagról legyen szó, akkor, akkor mondhatjuk azt, hogy körülbelül 3 kg körnékén van a folyamatnak a teljes kibocsájtása, és mondjuk 3,3 körnékén van. Tehát az egy 30 40 a megdobja. Mondjuk 20 25, uh -huh. eh, tehát ennyit érdemes hozzágladni. Eh, Na már látom magam előtt az autógyártókat, hogy hát ez, ez már, ez már semmi filan... 25 százalék, most Nem, már ezt, ez... pillanatnyilag a, a, az autógyártóknak az a feladata eh, itt Európában, hogy eh, megmondják azt, hogy az ő autójuk az mennyit eh, emitál. De a gyártásuk gyártás az, az egy más kérdés, az az ipari termelés kategóriájába tartozik. Mert a föld eh, eh, uh -huh. emberiségének az emissziója, az eh, annak nem egész egyötödét eh, eh, állítja elő, vagy nem egész egyötöde származik a közlekedésből. Uh -huh. Ellenben a, az energiaipar az több, mint a, az egyötöde, tehát az energia előállítás, tehát az mm -hmm. elektromos áram előállítása, és a többi. Aztán, aztán van az ipari termelés, vannak a, a családok, tehát a háztartások, ezekből áll össze ez a jelenleg mondom 30 gigaton. Mm -hmm. Amiből 40 lesz, ahogy ke kezdtem mondani? Eh, amiből 40 lesz eh, a. Ha a helyzet nem változik az IEA szerint, alternatív szenárió szerint ők 34-et határoztak meg 2006-ban. E de az összen a 700 még 20 év. De most úgy, hogy óriásli, avaj, avaj. Az, Addig élünk, aztán annyi. Igen. Köszönhetően Aha. a válta, válságnak e azért a világ... Jelentős mértékben eh, kezd változni, azt gondolom, az elmúlt eh, egy-két év eh, eh, sok mindent eh, hozott a, a nyugati világban. Tegyük hozzá, én a válság nem szívesen hivatkozni, mert ha elmúlik a válság, akkor megint csak föl fog futni a kereslet ezek iránt a dolgok iránt. A kereslet lehet, de a kereslet tehát erőteljesen belfolyásolja a kínálat. A kínálat pedig pillanatnyilag legalábbis az autóiparban és az azt környező világban azért jelentős behatásokat kapott, hogy, hogy teljesen érthetetlenül fogalmazzam ezt meg. A kezdődően az olaj ö, Tehát résből, kisebb fogyasztásra autokat gyárten. És utána pedig a gazdasági válságból, hogy jelentősen csökkenjen az energiafelhasználás, az energia intenzitása magának a közlekedésnek, és, és ennek a közlekedésnek, illetve ennek az energiának kisebb emisszió intenzitása legyen, tehát ez az egész rendszer az azért tisztábbá kell, vál, kell váljon. Na most örülök, hogy egy elhangzott, mert pont erre gondolkoz, ezen gondolkoztam, hogy már gyerekkorommal mondani volt, hogy egy körülhetismeret óra, és már akkor, pedig az nem most volt bőven benne a előző rendszerbe, nekem is, akkor pontosan ilyen nagyon látványos grafikonok mutatták, hogy mekkora energiafelhasználás van egy tonna anyag elszállítása esetén a hajózásnál, a vasútnál, a közúti közlekedésnél és a legikő közlekedésnél. És hát exponenciálisan növekszik ez egyébként a hajózástól kezdve, ami a legalacsonyabb. A, a vasút az, az még mindig igen alacsony, ö, és ráadásul kevés helyet foglal el egy vasútvonal az emissziója, hogyha villamos, tehát elektromos hogy van szó, akkor szinte nincs is, hát mondjuk az erőműnek van, de az se biztos, hogy olyan, ö, nem, nem csak hőerőműről létezik a világon, ugye, mint tudjuk. Ö, a közútnak már lényegesen magasabb, a energiafelhasználása és a szennyezése is, és hát persze a végig a legtöbb, de ez egy olyan exkluzív dolog, tehát nem tömeges. Ergó nem volt ergó tömeges, adódik, amikor mi, mi tanultunk róla az iskolában. Jó, de, még, de most inkább a személyközlekedésben tömeges, most is, tehát azért a teherszállítás az, de elég komoly könnyen szennyezés jelent most már a vidéki közlekedés, pontosan ezért, az a tömeges személyközlekedés miatt. Tehát Tudván tudjuk, hogy a legnagyobb környezetszennyező és energiafajló az a légiközlekedés, mindjárt utána következik a közúti közlekedés, amelyik nagyon nagy helyet is elfoglal, azon felül, hogy, hogy sok energiát és sok szennyezést kibocsát, A vasút az lényegesen kedvezőbb, és a legkedvezőbb, mint tudjuk a hajózás. Na most az ellenkező irányú folyamatokat tapasztaljuk. Persze, Tehát, miközben, az, bocsás, épülnek, miközben épülnek a, az autópályák főre, zárják be a vasodfonalakat és zárják be a hajógyárakat. Persze, Na most akkor, hogy van ez? Azt mondják, hogy a hajó lassú, a repülő meg a leggyorsabb, a, Na most a... szándékosan szállításról beszélek, uh -huh. ahol nem mindig, ha éppen nem hollandirágról van szó, hanem mondjuk színről, uh -huh. most szándékosan karikírozok, akkor nem fontos, hogy az mennyi idő alatt érkezik meg. Nem hát, tudom, hogy tehát... szabad-e visszatérni a 60-as évekbe. Igen. Én 62-ben kezdtem az egyetemet, fejeztem be az egyetemet, és kezdtem el dolgozni, és malha mm. szerencsém volt mert részt vettem a legújabb, akkor legújabb, a Dunatenger járóhajók típusának a kifejlesztésében, és akkor kaptam egy olyan feladatot, <kül> kaptam, jártam utána, ö, próbáltam magam ilyen-olyan módszerrel egy olyan helyzetbe hozni, hogy én kapjam meg, és a végén megkaptam, és mindenki nézett rám, mint a hülyére, beleértve a detertet is, aki a tengereken hajózott, hogy környezet tudatosabb hajózást kéne csinálni, és meg kéne oldani azt, hogy az ezelő erős lángmotorok, amiket mi beépítettünk ezekbe a hajókba, ne pufogják ki azt a 330-40 h fokos kipufogógázt, hanem lehetőleg azt használjuk fel a hajóknak a fűtésére, és kipufogógást hasznosító kazánt terveztem 64-ben. Na most ezt azért mondom, mert ez egy sorozat volt. Uh -huh. Tehát most, ahogy ez... Akkor, is előzted a kérdésemet egyébként. Akkor ez tudatalatti volt. Uh -huh. De ma már ez tudatos, mert ha visszanézek, ez az első fejlesztésem, ez... Gyakorlatilag 9 darab dunatengerjáró hajót épített, és mind érintett, és mindegyikben két hőhasznosító kazán volt Ez azt jelentette, hogy valamilyen olajkazánt kiletett vele váltani. Természetesen. Uh -huh. Ez azt jelentette, hogy a melegvizellátása a 24 fős személyzetnek az nyáron biztosítva volt, és a téli fűtése is. Uh -huh. Tehát amikor a főgép járt, és több hajóban, ugye nyílt tengeren ezek a hajók mentek, egészen föl az északi jeges tengerig, mert a, ugyanezek a, egy másik típust mi beépíthetünk az orosz tengeri hajókba is, ott hagyták befagyva, és utána oda mentek érte helikopterrel, és felvették a hajót, mikor hosszott a jég, és mentek tovább. Tehát ezen biztosan izemeltek ezek a kazánok, és a legnagyobb ellenségem az akkori hajógyári vezetés volt, hogy mi a fenének kell ilyen marrasággal bibelődni, van itt olaj, és van kazán, és még, és, és, és még olcsó is Na most ugyanez a gondolat visszajött, 67-ben Tengeri is fejlesztést csináltam. Tehát én most nem akarom tényezni magam, hogy, hogy a korábbi időkben mi minden, de valójában itt egy általános gondolkodási mód szabadult el a világon, tulajdonképpen az életnek a felgyorsulásával a szemetet termeljük ki magunk körül. De ez minden területen igaz. Ez a háztatásban is igaz, a gyerekeinknél is igaz, az orrát eldobja, mert már nem jó, új mobiltelefon kell, mert a másik gyereknek olyan van az iskolába. és gyakorlatilag elszabadul a pokol, és addig, míg az őserdőket ki lehetett írtani, addig volt tartalék, de most már nincs. És ez az élet minden területén így van. Tehát miért kell másfél évenként márkákat cserélni? Ugye, meg miért kell ilyen, meg olyan, meg amolyan dolgokba járni? De, mert van egy látszolgás ellentmondás. De ez nálunk divat. És Skandináviában nagyon sokat Mi? jártam, ott nem divat. Ott az emberek jobban megbecsülik azt, amiük van. Nem akarok rá példákat mondani, több mindegy. Egy a lényeg, hogy a társadalom. Igaz, hogy ezt aztán meg is jártam mert miután a gyerekeimnek ezt sokat mondtam, hogy ott emberbarátiban társadalom, a fiam kiköltözött, és most kint él Norvégiában. Lényegtelen a dolog. A lényeges ebben a mondani valóban az, hogy a társadalom addig, amíg csak oda kell nyúni, és el kell lenni, nem becsül meg semmit. Képtelen a társadalom arra, legalábbis a nagy része, hogy elfogadja azt, hogy meggondolom, hogy mit fogadok el, mit, mit veszek le a fáról, hova nyúlok, mit teszek érte. Mindenki munkanélkül akar megélni. A legtöbben. Na most ezen belül invenciózus gondolat nagyon kevés emberben van, és ez egy másik szörnyűség, hogy a nyáj szellem viszi az embereket csak, és nem tudnak egy olyan csoporthoz tartozni, amely jobban akar élni ugyan, de azért megdolgozik, és új dolgokat megpróbál kitermelni maga körül. Na most én már egy idős ember vagyok, én ezt megtehetem. Tehát gyakorlatilag így jutunk vissza oda, hogy hajózás. Én három évvel ezelőtt kezdtem el, jó magam, hozzáteszem, hogy az esztelányomnak többszöri unszolására ezt a dolgot komolyan venni, hogy Hát szép ez a logisztika, meg meg is lehet belőle élni, meg sok mindent tanul az ember benne, meg sok mindent lát, meg csinál, ott is hagyott az ember egy kis monogramot, de azért mégiscsak vissza kéne hozni a szakmát. Na most, hogy miért kellene visszahozni a szakmát? Hát azért kell visszahozni, mert volt egy, egy főnökem, nem akarom a nevét mondani, úgyis tudja mindenki szerintem, ha az utolsó vezérigazgatója szándékosan szétverte a hajógyártást. Uh -huh. Tehát ez, ez az ember ma is nagy ember. Egyetemi tanár, vezetőképzőket uh -huh. tart, és azt hiszi magáról, hogy ő a világ közepe. Na most gyakorlatilag ő ezt megtette, hogy százezer embert tett munkanélkülővé. Ezt a számot azért fontos kimondani, mert ez egy lényeges szám. Jó, hogy ma nem kéne ehhez az iparhoz százezer fő. De ahhoz, hogy amit, amit onnan kibocsájtottunk hajógyártásba, tele volt a világ huszó darukkal, tele volt a világ tengeri hajókkal, kikötői darukkal, tényleg Argentinától egészen az Északi-sarkig, nem ez a lényeg a dologban, mert ez nem jön vissza. Nem is lehet vissza, az nem is érdemes. De vannak módszerek, amivel munkahelyet lehet teremteni embereknek, hogy hasznos munkát végezzenek. Tehát magyarul újat kell alkotni hajózásban is újat kell alkotni, és ha már újat kell alkotni, akkor olyan újat kell alkotni, ami környezetkímélő, Ami nem csak munkahelyet ad, nem csak értékesíthető, hanem olyan környezetkímélő közlekedési eszköz, amelyik egy tényleges igényt fog kielégíteni. Na most tulajdonképpen három évvel ezelőtt volt hajógyári kollégáimat próbáltam magam mögé állítani, ő egy kicsit osztály idegen, hogy <laughs> közlekedési nyelvnek, aki, aki busz a főleg. Hát és egész, egész igen, ér, tár -tár. És egész véletlenül találkoztunk, hozzáteszem. A véletlen abból állt, hogy annak idején, amikor az Árpát híd épült, az ő édesapjával építettük az Árpát hidat, mert ő, ő a Ganzmávakban dolgozott, én meg a hajógyárban. Mi építettük a Karkádám nevű úszódabút, ahhoz, hogy az árpád hidat föl építeni, ők pedig építették az Árpát hidnak a, a, az acélszerkezetét, ahol engem véletlenül elküldtek, hogy hát. Tanítsam már meg őket, ezt az NC technikát, hogy bevezettük a hajógyártásba, akkor a is vezesse be, és azzal gyártsuk az Árpád-hidat. Na most így aztán mi összetalálkoztunk, és hozzáteszem, hogy lényegesen megváltoztatta a projektnek a gondolkodását. Ez Na most már, <gül> most kerülgetik a társát? <gül> igen, most, igen, igen. Itt valami egész konkrét eh, dologról van szó, szóval már olyan értelemben konkrét, hogy egy kicsit talán valami olyasmi, ami forradalmasíthatja, vagy megváltoztatja sok tehintetben a közlekedés módját, és most maradjunk most, hogy ugorjunk Budapestre egy pillanatig, aminek igen. Még azt szeretném ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy jó tudom-e, hogy Budapest az Szudina és Rotterdam között kb. fél úton van. Tehát tulajdonképpen adódna, még hogyha bele is törődünk abba, amivel nem kellett volna magától beletörődni, hogy gyártás már nincs. De ha más nem, hát a javítás, hát ha egy ilyen helyen szóval adódik, hogyha félúton vagyunk, akkor nem várom meg még még 1800-1600 km-t vagy másik irányban, hanem itt helyben megoldható legyen. Tehát már csak ezért is szükséges lett volna, ha más nem, ez csökkente kapacitásnak a fenntartás. Nem csak ezért. Volt még legalább 15-ok, ezt elrendelték, és ezt végrehajtotta valaki. Ez egy gyilkosság volt. Gyakorlatilag ez olyan szintű gyilkosság volt, én csak a végét és egy példát mondanék belőle, hogy 89-ben, amikor én eljöttem a gyárból, akkor még működő gyár volt, akkor ö, elbúcsúztam a vezérigazgatótól, aki mosolyog a kezet fogott velem, ez volt minden. Tényleg. És mikor lementem a könyvtárba, hogy leadjam a mi lapomat, amin rajta voltak, hogy milyen könyvek vannak nálam kikölcsönözve, azokat mind vissza kellett adnom, és mondtam, megveszem, nem lehet. Ez a gyári, ez a könyv. Na most ezeket a könyveket és a rajzok többségét bezúzták. Uh -huh. Tehát egyszerűen az ipart azt el kellett tüntetni. Na most na ez na. megint egy, megint egy itt magyar, itt, magyar itt, itt viselkedés, is. igen az Az, hogy állandóan berzenkedek, amikor ilyet az, hogy el kellett tüntetni, és mégis minden alkalommal, amikor beszélgetünk, előjönk egy-két ilyen példa, és a tendencia mégis olyan, hogy nehéz azt gondolni, hogy ö, nem akarják ezeket eltüntetni, tehát hogy ebben nincs ö, szándékosság, hanem ez csak, hogy mondjam, csak ö, felelőtlen ö, Egy ilyen csak lehet végrehajtani. Mm. Most, hogyha csak egy picit, egy, egy nagyon Csak azt kérdésem, hogy miért? Mert akkor már nagyon, nagyon egyszerű. E, abban az időben a világ hajóiparában válság volt. Tényleges válság volt. Nyilvánvaló, hogy egy piacon az erősek a kicsikern keresztül letövik a piacot. És próbálják megszerezni. Ez történt. Gyakorlatilag a, a, az egész ö, nagyipart ilyen szempontból, miután rá lehetett fogni, hogy nem kímélő, megszüntették. Bizonyos értelemben ez előrevitte azért ezt a dolgot. Ez olyan volt, mint Dresdát, amikor meg Berlin-t lebombázták. Tehát bizonyos szempontból erre szükség volt. Tehát történelmi távlatban én azt mondom, aki ebben a tiparban részt vettem, hogy abban a gyárban, ahol én dolgoztam, sajnos a mérnökök 80%-a nem volt képes arra, hogy a azt a tudást felhasználva, amit az egyetem adott neki, a munkahelyén a napi munkájában kamatoztassa. Megélt belőle, nagyon jó el volt a fizetésért, de nem adott semmi újat. Képes volt kiszolgálni azt, hogy van megrendelés, akkor csináljuk valahogy. Nem megszoktuk. Nem megszoktuk. Persze az kellett, egy vállalati mondjuk koncepció, ami ráveszőket. Elnézést, Úgy, ez koncepció volt. Így volt igaz. Most nem akarok, nem akarok megint egy nagyon csúnya példát mondani, én voltam a vezérigazgatónak a szervezési főosztály vezetője, mi volt, mielőtt kiréptem a gyárból. Én tudtam meg utoljára, hogy mit akar csinálni. <gül> ez volt a koncepció. Természetesen. Mindenki előtt tiltva mm. volt, arra gondolni, hogy szabályosan leépítették a hajóipart. Mm -hmm. Most még csak annyit nagyon höviden, hogy a csehek ebből élnek ugyanazt a hajótípust egy kicsit korszerűbb módon gyártják, amit mi már nem gyárthatunk, mert megszűnt a gyár. És a morbán engedik le. Ö, azt az aspektust, amit előbb pedzegettem, szeretném, hogyha erre is kitérnénk, hogy a közelkedés tervezők körében... Csak nyomokban tapasztalom azt, hogy mondjuk tiltakoznának, mint éppen itt a, ebben a műsorban Felejsel Tamás, a Világoldasai Kutató dolgozik, de amúgy a végzettsége szerint közlekedés tervező, hogy, hogy nem jó az a folyamat, hogy minden közültet terelünk. Amúgy nem nagyon tapasztalom lehet, hogy én nem hallottam ez, ezt, hogy nagyon ö, felszólaltak volna ez ellen a közlekedési én, szakmából. Nem akarok nagyon vonatkoztatni, de Magyarországon azért kevés komoly dolog kerül felszínre és médiába. És azt hiszem ezt a kérdést itt nem is veszegedni tovább. Minden eset, a nagy világban már a közlekedési szakemberek, tervezők azok nagyon erőteljesen mozdulnának abba az irányba, ami a kisebb energiaigény és a kisebb emisszió következményt jelenti. Ugye először is meghatározták azt, hogy mi mennyibe kerül. Nagyon komoly tudományos intézetek határozták meg, hogy a közlekedés Európában belekerül körülbelül a GDP 8 ába Tehát a közlekedés által okozott különböző bántalmak itt e, a, a rákos megbetegedésektől kezdve. Tehát a, most te nem arról beszélsz, hogy mennyi részesedése a nem, nem ből nem, nem, bocsak, tehát hanem hogy ha mennyi, mennyi kárt okoz. Mekkora mekkora az emissziós hatása, mekkora a következménye. A, a következménye. Ez körülbelül 8%-ig. De, de a következménél lehet azt mondani, hogy ez egy veszteség, ez, ez egy károkozás. Károkozás. Okay. Tehát ami, mert lehetne következménye haszon is, tehát... Nem. Tehát, ami azzal jár, hogy mi közlekedünk. árod szállítunk, és személy szállítunk. Ennek ez az ára. Igen. Na most, ugye egyrészt, mert meghal... Európa útjain mintegy 50 ezer ember, emberenként van valamivel több mint másfél millió euró értéke egy embernek, egy így elvesztett embernek. Mert rákos megbetegedést okoz, mert a zaj miatt depresszió következik be ember tízezreken. Tehát ezeknek a hatásai beleértve egyébként az üvegházhatású hatású égeszt, hmm. ez, a lista, ez valószínűleg elég hosszú ilyen százas pont számból állhat, mert ez, ez a nagyon sok eleme lehet. Ennek. Jelentős méretű tudományos <coughs> intézetek é, é, alakították ki ezeknek a tarifálását. Na most hmm. tarifától elkövetkeztetve. A közlekedési szakembereknek az a feladata, hogy csökkentsék a közlekedés által okozott eh, külső hatásokat eh, eh, akár pénzben fejezzük ki, akár nem pénzben fejezzük ki, és eh, ezeket a eh, hatásokat egyrészt úgy lehet elérni, vagy a hatás csökkentés úgy lehet elérni, ha eh, olyan ágazatokat eh, részesítünk előnybe, melyeknek eh, kisebb a hatása. Ugye tankönyvi adat e, e, régről, hogy hát a vasúti e, közlekedés az e, kisebb energiaigényű, kisebb e, emissziójú és olcsóbb, e, ez utóbbi főként nem igaz egyébként a valóságban, mint a közúti e, szállítás legyen az emőszemély vagy áru szállítás. A hajó még sokkal e, kedvező bennél. A másik dolog az, hogy ezt persze mindig ideális viszonyra veszi az ember. Az a valóságban nem válik be, hogy egy utas kilométer az a repülésben, lényegében ugyanannyi, mint az autóközlekedésben az emisszióját tekintve, költségét tekintve elvileg. De hát ez egy e, e, helyzet, ami abból ered, hogy e, bizony a terhelés és a kapacitás az nem e, azonos, például azoknál a e, vasúti szárvonalaknál, amiket e, bekívánnak zárni. Mert bármennyire is azt mondaná az ember, hogy a vasút e, tehát meg kell óvni, mert e, kedvező, de akkor nem kedvező, ha nincsen leterhelve, az csak. Egy bizonyos terheléstől válik kedvezőbb, mint a közúton. most hadd kérdezek valamit, hogy úgy emlékszem, hogy még az előző érában volt egy olyan előírás, hogy tehaszállítás esetén, ha 50 km nagyobb távolságra szállítottak árut, akkor kötelező volt igénybe venni a más szolgáltatásait. Jó, de ez, Ö, ez, ez, Most ez megszűnt? Ez természetesen megszűnik, é, azzal é, szűnik meg, hogy, hogy é, mint minden nemű ilyen típusú előírás nem tud eh, optimális lenni. Tehát eh, akkor, amikor egy eh, kamiont eh, megrakunk eh, egy óra alatt, meg lerakodunk egy óra alatt, és eh, 200 t eh, megtesz mondjuk három órán belül, tehát öt óra alatt eh, leszállítottuk, ezt vasúttal eh, egy hét alatt nem vagyunk képesek, és hát a vasúthoz is el kell szállítani az árut, meg onnan le is kell szállítani, tehát eh, annyival intenzívebb e, e, a szállítás, e, hogy az, az, az a, nem éri meg. Hosszabb, táv, hosszabb távokon természetesen. Nem feltétlenül ezzel van a, a, a probléma, ha ugye a fő természetesen mindenhol kell módosítani és javítani. A vasutat is e, e, tisztábbá és, e, és e, intenzívebbé kell tenni. E, mint ahogy a közutat is. De e, a fő kérdés, tehát a, a fő hangsúly, ahol lehet csökkenteni a, a, az emisszión, az energiafelhasználáson, az a személyi közlekedés. Európa lakosságának 75%-a ér városokban, vagy azok közvetlen környezetében. A 75% akkor e, a munkába akar é, járni. Tehát ez é, pontosan nem akarom é, é, most itt felsorolni a, é, a számokat, összevevőket, de a, a közlekedés egészének é, a Földön a, a, az emisszióját é, mintegy 40%-ában teszi ki a városi és elővárosi személyi kapcsolatos eh, emissziót. Tehát az összes közlekedés. Tehát a teljes mindenféle uh -huh. közlekedés. Lelegérve. Tehát itt nagyon sokat lehet eh, változtatni. Nagyon sokat lehet változtatni azzal, hogy energiatakarékosabb autókkal közlekedünk, egy hogy e, energiatakarékosabb e, módokon e, közlekedünk, tehát esetleg nem személyautóval, hanem e, más közösségi közlekedéssel. Lassan, e, e, -e de biztonságosan. <gül> Illetőleg, hogy az az energia, és itt egy nagyon fontos és nagyon nagy arányú változtatási lehetőség van, hogy az az energia, amit felhasznál a közlekedés, az környezet környezetkímélőbb forrásból származott, tehát ne feltétlenül tisztán foszilis, hanem nagy arányú megújuló forrásból, tiszta energiából származott. Most itt szünetet fogunk tartani, néhány perc kis zenét, hogy Mindenki vissza tudjon jönni a, a zene után, és tudja minket hallgatni, mi pedig tudjuk folytatni a beszélgetést. Így fönt hagyva a hangsúlyt, Kicsit, és megnézzük, Aha. hogy ez gyakorlatban mit lehet tenni ezekért a dolgokért, amit Domnowski-Henrik most összefoglalt. Az. Igen, az... Azt hittem, hogy még van az a kis beleszóló szöveg, hogy a nagyvárosi délemmákat hallják, de semmi baj, mert én most ezt elmondtam. Bányai Gész és Komundzsia Gáboron van önökkel, Götz Sándor és Domonoszki Henrik a vendégünk, Götz Sándor hajómérnök, és egy egész komoly életpályát mondhat magáénak a közlekedésben, hajó tervezésben és a logisztikában, és Zavonovszki Endre egy fele akkora, de legalább olyan értékes pályával rendelkezik közlekedési mérnök, és hát környezet tudatosság, emisszió csökkentés is a, a környezet e, szakmai munkájának a része. És most eddig eléggé ö, részletesen, hát talán ö, sikerült érzékeltetni azt, hogy, hogy milyen fajta problémákkal küzd a, a közlekedés, és hát ezen belül mint kiemelt ö, probléma a nagyvárosoknak a, a közlekedésre, mint említette Donz Henri, hogy ez, ez mint egy 40%-ot képvisel a, a bolat plusz terhelésből, amit a közlekedés okoz. Ö, nektek van, van, van néhány konkrét elképzelésetek is, hogy hogyan lehetne ebben egy-egy ponton segíteni, vagy, vagy változtatni. Most beszéljünk egy kicsit szerintem ilyen konkrét dolgokról, és most a konkrétból próbáljuk majd kibontani azokat az általános tanulságokat, mert Me mert az ember valóban. Bocsánat, <coughs> arra vágyik, hogy na jó, de akkor mivel mennek? Na jó, de akkor hogy éljem az életem? Na de akkor mit csináljak? A Duna Express eh, konzorcium valójában kitűzött egy olyan. Azt hiszem, eh, micsoda? Koncepciót. <coughs> Bocsánat, mert koncepció ez még nem megvalósítását a... <coughs> eh, maga elé, amely eh, egy lényegesen eh, kedvező, energiafelhasználású, emissziójú közlekedési, közösségi közlekedési módot biztosítana a Budapest-ten élők és a Budapest agglomerációjá, agglomerációjában a városhoz közel élők, Duna mellett vagy a Dunához közel élők számára. Ez nem szól másról, mint egy olyan e, gyors közlekedésű e, üzemről, amely képes versenyképes szolgáltatást nyújtani más közlekedési módokkal szemben, beleértve a személyautót is. Ez azt jelenti, hogy egy olyan modern és kultúrált fedélzetű e, hajót kell elképzelni, mely képes 45 km per órával úszni a vizen, a legyen az fel, legyen az le, teljesen mindegy. Ennyi a megengedett sebesség. És villámgyorsan kikötni, cserét lebonyolítani, és tovább úszni. Ez a villámgyors pedig, hát ha egy kicsit hosszabb is, mint egy villamos megállása, de mondjuk egy átlagosan három percnél nem igényel több időt. Ez mindenképpen vadonatúj a hajózásban és ennek hiányában a régi közösségi közlekedést vagy, vagy, vagy utasokat szállító hajók, azok szépen átalakultak turista hajóvá mert ezt a gyors szolgáltatást nem voltak képesek nyújtani, ami e, e, szükséges volt ahhoz, hogy a mai felgyorsult e, életet e, kiszolgálják. A Duna Express konzorcium viszont szeretnék kiszolgálni ezt a e, gyors életet, és lehetőség szerint a közútnál egy gyorsabb eljutást biztosítani. Görcsándor, mi ez a konzorcium? Mert ugye ezt a szót még nem mondtátok. Ez úgy indult, hogy volt egy baráti társaság. Itt a GANZ hajógyárnak mindannyian mérnökei voltunk. Mindenki ment a maga útján. Szabó Endre barátomnak van egy kis üzeme, itt Nyergesújfalun. Gyakorlatilag hajójavítást végez, tehát nem csak javítást, építést is meg kell mondjam, Hollandiába is exportálnak hajókat. És ő elvitte a Ganzból még a GANZ-márka nevet is. Tehát ez megvan. Sőt, sikerült neki, nem úgy, mint nekem, mert nekem még a könyveimet csatták oda, neki még sikerült egy pár rajzot is elvégnie, és gyakorlatilag ő egy nagyon modern gondolkodású módon folytatja a szakmát egy nagyon szűk körben. Tehát van egy picike kis hajóépítőizem, van néhány mérnök, akik általában fiatalok, mostan már számítógéppel tudnak dolgozni, amiket, akiket ma az egyetem kibocsátozott már ugye alapvetően Képesek tervezni hajót. Annak idején, mikor mi kezdtünk, akkor még egy kényszervedés volt a számítógépet használni hajótervezésre, hajóépítésre. Mondjuk erről is beszélhetnénk, de most erről nem beszélünk. Gyakorlatilag rajta kívül még a Péter Pál el, aki arra szeg szegény, olyan kénytelen volt külföldön, dolgozni jó ideig, tehát Korneburgi hajógyárnak volt a főkostruktőre például Ausztriában. Jelen pillanatban is főleg külföldi megrendelésekre tud hajót tervezni. Tehát összeálltunk négyen-öten, és gyakorlatilag elhatároztuk, hogy kéne csinálni egy új típusú hajót, ami jót. Ez a Duna Access Konzorcium? Ennél azért több, uh -huh. mert tulajdonképpen nem csak hajót akartunk mi csinálni, mi egy új közlekedési rendszert akartunk csinálni, ami több ellenből áll. Tehát ezt nem lehetett úgy, hogy na csinálunk egy új hajót, aztán lehetesszük a Dunával aztán annyi, nem. Gyakorlatilag most odaig jutottunk három év után, hogy sikerült megcsinálni fő elveiben, hogy milyen legyen a hajó, hány utasszár milyen gépek vannak beépítve, milyen sebességgel menj, hogy tud kikötni, stb. Tehát üzemeltetési szintű ö, modellünk van a hajókra, két típusra. Ezen kívül csináltunk egy kikötési típust, egy kikötő típust, hogy melyik az a fogadóállomás, amelyik ezt a hajót fogadni tudja, és hogy a feladat szép legyen, ezt a Battyánytéret terveztük meg, hogy a metró hajó kapcsolat az meglegyen, és úgy képzeltük el, hogy alatta nem autók futkosnak, mert a kapcsolatot összekötő híd alatt, hanem zöld terület a rappat. Tehát én meg Csak is egy együtt a rágpartokat, így, hogy mellékesen a autópályákat a van. És ezen kívül, hogy bocsánat... nagyon szélesen mosolyog. Bocsánat, még két dolgot hadd mondjak hozzá, hogy a koncepciónak a részeként egy Fotal menedzsment rendszert, egy diszpéccseri rendszert is kitaláltunk hozzá, amelyik ugye megoldja azt, hogy le akarok szállni, fel akarok szállni, mert messze van az állomás a hajótól, nem biztos, hogy meg kell álljon minden állomáson, csak akkor, hogyha vagy utas lesz vagy felszáll. Tehát egy internetes rendszeren keresztül állandó kapcsolatot tud tartani. Minden kikötő a hajóval, minden hajó a fotta központtal, javító személyzettel, egymással, időjárás jelentéssel, útvonnalra, stb. Tehát ezt is kitaláltuk, hogy ennek hogyan kell működnie. És ezen kívül kitaláltuk azt, hogy hogy lehet egy ilyen rendszert üzemeltetni. Tehát ki legyen a kikötő, milyen szolgáltatásokat adjon a kikötő, hogy kapcsolódik a kikötő és a hajó egymáshoz, és így tovább. Tehát egy, egy fajta közlekedési uh -huh. rendszert, ami azt mondjuk, hogy ez egy intermodális közlekedési rendszert nagyon fontos. De az intermodális, az Fleischer Tamás kedvenc szava. Az a dolog, amikor ugye különböző, különböző eszközök. Így van. Találkozás most ebbe pontja. dupla intermodalitás van. Tehát mondjuk a köki az az intermodális központtal, a vasút, a metró, az, az autóbusz, a igen. Kör, kör, a kis és köszönsége. nem tudom, a oda. parkoló. Hát a, a legeklatásabb ilyen például a, a Őrsvedélytere, de ilyen a Moszkva tér, szóval uh -huh. lehet ezeket sorolni, ilyen nagy közlekedési csomópontok, vagy különböző közlekedési eszközől találkoznak. ahol a közlekedési módváltásra lehetőség van. Méghozzá ez a dolognak a lényege könnyűen jelentősége mert ugye nem tudunk minden pontból mindenféle járművel eljutni de az a célszerű ha ráhordás kis járművel történik egy nagy vonalra ott nagy kapacitású járműveken haladnak tovább az emberek vagy áruk uh -huh. és utána pedig a a célállomások felé pedig megint kisebb kapacitású járművekkel szóródik szét az ember vagy áru. Uh -huh. ah, bocsánat, ez a ebben a hajó hol tart a, a, a nagyságban, tehát... Mondanám akkor Ez, vár, ez, egy, ez egy kicsi, ez ami nem, ráhord, vagy olyan nem, nagy, ami nem, nem, nem. A, egy vasúti szerelvénynek minket, megfelelő? Minket, nem. Ez valójában egy 30 uh, méter hosszú jármű, amelyik egy két testű katamarán, uh -huh. és 165 utas tud szállítani uh -huh. egy menetben üvőutast. Tehát most gyakorlatilag uh -huh. ezt úgy kell elképzelni, hogy a Volvo csuklós buszoknak az egyenértékű hajója azzal a különbséggel, hogy a volvon az álló és az utas is összességében ugyanennyi. Uh -huh. Ebben csak az utas. 165 fő, a közlekedési sebesség az 45 km per óra, de ugye, hogyha az utazási időt kikötéssel, meg egyébben cselekkel figyelembe veszem, akkor tudunk az autóbusznál magasabb. De mi, mivel a hajó, mondjuk, mondjuk ez elindult a Vácról is, vagy nem tudom én, hol, mindjárt, is járnak mindjárt, emberek. Ez a kérdés, hogy hol járnak? Igen. igen. Három hát. útvonalat terveztünk. Uh -huh. Tulajdonképpen az egyik a, a tahiért tulajdonképpen, amelyik azt jelenteni, hogy Tahiból indulna végig, sok-sok kikötéssel, nem mondom végig, lényegtelen, de az a lényeg, hogy vidéken is, tehát például szentendén és így tovább északi m 0 az északi budai oldalán de hát minden itt parkoló is van kialakítva. Tehát nem csak autóbusz ráhordás van figyelembevéve véve, biciklis közlekedés mm. is figyelembe véve, gépkocsi parkolók, bicikli parkolók, bicikli fölvittele a hajóra. Tehát mindez figyelembevéve véve. Bejön a, a, a belvárosba. Jól, föl lehet vinni. Igen. Kívül, ha bk békáli fogja ez kezelni, és akkor nem el fogja megengedni. Bejön a belvárosba, át metróval vagy autóbusza, uh -huh. és megy tovább, és a szigeten tehát itt két nagy terület lenne bekötve a főváros közlekedésébe, az északi és a déli. Méghozzá egy olyan átfedéssel... Le, lefelé, hol... Érdik. Érd. Érdszahomban az utolsó pont, de. Mert neki is jó kapcsolatban három, három, El három, három, uh -huh. három vonalat van úgy kell Szédes van ott, Három úgy kell elképzelni, hogy egyik tehát a Szentendeli szigetnek a nyugati uh -huh. partja, a másik pedig a keleti partja, tehát válc uh -huh. elindulva. Időnként természetesen el lehet hajózni, akár Visegrádig, uh -huh. é, és lejönni Budapest é, déli é, végéig, Csepel, é, é, illetőleg itt a é, 22. kerület, 23. kerület. De é, ebből sok hajó kell, mert hajó, a es busz, és a másik pedig, 30 zarab elég. Igen. És akkor milyen sűrű nyárnak? Csúcsidőben ez a más és három perc közötti menetrendet jelent, 30 hajó ilyen sűrűn tudná követni egymást? Így van. Ez azt jelenteni, hogy csúcsidőben 12 ezer főt lehetne, például Battyányi téren átrakni a mető és a hajó közlekedés között. ez az a... már vonattal is Tehát ez, ez egy nagyon attraktív Aha. dolog. Hát Ebbe a, vonattal, az a lényeg. vonattal annyira versenyképes, hogy mondjuk egy olyan helyről, egy olyan központi helyről, mint ért ahol pillanatnyilag mint egy 65 ezen élnek, ott a, a vonatok követési ideje az jó esetben 15 perc, de rosszabb esetben 30 perc. Mi pedig csúcsforgalmi időben e, a három percnél. E, akkor, e, hát erre már ha ha normálisan megcsinálom, akkor már egy helyi buszjáratot érdemes képzni. Ért, ért tervezi, hogy egy belső é, forgalmú kisbusz létesít, amely begyűjti az utasokat és ráhordja Aha, a különbözőkös a, a különböző községekkel, a, a, a, a, a, a, a, a meg a, a városokkal tímáltágyaltatok? Igen. Több helyen. Igen. Több, több városa. Nyilvánvalóan szeretnénk egyetműködni, hogy a megfelelő kikötési pontot kialakíthassuk, a megfelelő parkolási, odajutási mm. lehetőséget, mert pontosan érde az, ahol mondjuk van néhány száz méter távolsága a lehetséges kikötési pont és a főútvonal között. És Kilométerek a, a, a lakott területek között. É, tehát ugye az fontos, hogy a lakosok lejuss, lejuthassanak a kikötőbe. De pontosan a, az érd és környékének a, a területe az egy nagyon jó iskola példája. É, annak, hogy, hogy amennyiben megfelelő közösségi. É, amelyen megfelelő közlekedési kapcsolatot lehet kialakítani, onnan bizony akár egy é, napi 5-10 ezer fő is é, jelentkezhet a é, hajóra, é, akik jóval gyorsabban tudnak bejutni, mint ma például. Na, ugye én is onnan járok be, és e, bizony, hogyha be akarunk egy e, reggel 7 és 8 óra között e, jutni, de akár mondhatok későbbi időpontot is jelenleg e, a, a belvárosba, hát e, az nem megy e, valójában gyorsabban egy óránál a hajó, az képes behozni, mint egy fél óra alatt, és letenni a belvárosban, tehát ez egy nagyon fontos dolog, vagy eljutni a metróig és a metrónál kitenni. Tehát ez egy, ugye fontos az, hogy megállásokkal együtt képesek lennénk nyújtani egy 30 km per óra haladási sebességet. Ezzel szemben 15 kilométer per óra eh, haladási sebességet lehet elérni közúton. És most tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mm -hmm. buszon ülünk. Az hagy, erőjel, hogy egy biciklista igen. Igen. igen igen jó csak A, a... valahányat, tehát a háromincet már nehezebb, igen. de hát... Odaig igen. jó a bicikli, amik e, ugye Pesten e, kerekezünk, e, de amikor a már, e, e, fel lehet. kell menni hmm. a Jánoshegyre, vagy ki kell kerekezni okay. mondjuk Érdre, ami Érden is van e, több mint 300 méter e, vagy valami 300 méter körüli szint különbség, akkor már nem annyira jó, tehát az, az azért napi mm -hmm. közlekedési eszköznek nem. De Na, úgy jó. Világos. Na így jönnek. Na Igen. most be a rakpartok. És az akkor de... milyen jó, hogy vannak rakpartok? Na várjunk nem? csak, az, az mindenképpen jó, de, de nem arra használnak, amire kéne őket. Igen. Ugyanis ez most megint felveti azt, amit már mi is felvetettünk, hogy az nem nagykapacitású autóforgalom nevelhetésére való, hogy a Dunaparton hömpölyögjön az autófolyam megállás és megszakítás nélkül, ami akartak szinte lehetetlen teszi a Duna megközelítését, és hogyha egyszer-egyszer évente az ember egy ilyen turista hajóra vagy valami hasonlóra felszáll, akkor is egy kaland kiútni a hajóhoz, tehát ez is erősen határeset még egy turista hajó esetében is már akarra, az a tényező de ilyen esetben egész egyszerűen elletetleníti magát az egész projektet az az állapot, ami most van és hiába minden hogy többen egymást a függetlenül mondtuk, hogy a rapatokatnak e, a, a autóforgalmát nem növelni kéne, hanem csökkenteni. Ennek ellenére is dacára, és áldásul, annak is a dacára, hogy a főváros adott egy a rendelkezést, hogy a ka kamionok is nehéz teherautók, nem jöhetnek be, csak úgy a városba, küldenek kell ezért kérni, és fizetni is kell ezért, hogy ne járjanak csak úgy át a város központon ezek, beleértve a rapatokat is, ezek után kiszélesetették a Margit Híd, Budai Híd főjén a hogy mégis bejöhessenek a kameratokat áll. Van, nekünk ne jó egyszerű, híreink de ez pontosan ez történt, iszonyatos pénzeket teljesen feleslegesen, sőt károsan elkötöttek Vannak ott. azért jó híreink is, tehát azért szeretnék téged megnyugtatni, hogy azért nem volt hiába ez a dolog, amit mi csináltunk, mert valójában ilyen elég anarchista módon mi megtamadtunk mindenkit ezzel az ötöttel tehát mi elmentünk a fővárosnak a vezetéséhez, a Városüzemeltetési Bizottsághoz, a közlekedési miniszterhez, mindenki, aki évés mozog, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy jó időben mentünk el, mert például, amikor a fővárosnak a vezetésének tartottunk egy bemutatót erről az elképzelésről, ennek most már lassan egy éve, nem, kettő lassan, gyakorlatilag azonnal mellénk álltak, gyakorlatilag a főn kiadták, hogy ezt a koncepciót a városnak a 2020-ig tartó városfejlesztési közlekedési tervébe tervezze be. El nem hát siették az időpontokat, de azért, az időpont nem igen. Ez <laughs> egy jó legfontolt, gyakorlatilag mi ezt szeretnénk 13-ra megvalósítani, uh -huh. meg kell mondjam, meg is lehet valósítani, de ettől függetlenül most már papíron van, tehát ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a föntár eljutott odáig, hogy valójában kidolgozott egy olyan koncepciót, és ez, ez egy kis lépés, hogy a Margit Híd és az Erzsébet Híd között 2020-ba vagy addig valamikor megszünteti a gépkocsi közlekedést. Tehát valójában egy zöld elérésű Dunapart lesz. Bicseretes. Ezen a rövid szakaszon, sajnos, csak... Magit -híd és a... És az Elzsébet itt között. De mindegy. Ez Tudom, már egy gondolat. technikailag ez egy borzasztó Mind a két nehéz oldala? probléma. 2020-ban. 2020-ig. Akkor ez a mostanány szélesítés kb. 10 évvel készült. De ez beletve. Ez műsor. egy provizorium. Ez, ez most tulajdonképpen... Azért az a szívesítés azért is jó volt, mert hogyha a margyitidat most átépítik, akkor ezt az egész forgalomszabályozásot meg lehet oldani ott a De hogy hát ez mind a két oldalra vonatkozik? Tessék? Mind a két oldalra vonatkozik? Nem. Ez csak a budai oldalra budai vonatkozik, oldalra. a pestire egyelőre a tudomásom szerint nem. De azért ott is javul a helyzet, hadd mondjam meg, mert például életveszélyes volt a nemzetközi hajóállomást elérni, azt most ugye át fogják telepíteni. Hova? Hát az én tudomásom szerint valahova, ahol régen a közvaktárak voltak. Hát most épp, éppen most épül egy ilyen kulturális központnak nevezett igen, uh, igen. építmény, amit inkább nem leszetelnék, hogy, hogy fog kinézni. Én ahhoz nem értek. Uh, én azt tudok, hogy ott a állomás ott van el elképzelve az alatt valahol. Hát ez jó gondolat, csak nem tudom, hogy ez adjézik a hozzal, épül. Ezt én nem figyelj. Legalább lesz értelme. Legyen pozitív. Igen. És amikor, amit mi itt megpróbáltunk tenni, a elnökkel együtt, mi itt elmentünk. Igen, úgyis te ezt mindig ezt mondod, minden műsorban elmondja, hogy azt a az hajóállomás oda kéne helyezni. Ez igen. Is van. Elmentünk tulajdonképpen a Városi Főépítész Hivatalba, egyeztettük, hogy körülbelül a mi koncepciónk milyen kikötési pontokat érint a fővárosban, mert mi ezt nem csak agglomerációs közlekedésnek uh -huh. szánjuk, mi ezt egy észak-déri közlekedési eszköznek szánjuk, tehát mi azt mondjuk, hogy akár a villamosról is érdemes átszállni, mert gyorsabb megoldást ad, hogyha a két partot érintő uh -huh. közlekedést ő veszem figyelembe, nem kell hídon át járni. tehát gyakorlatilag... a például a biciklit is el lehet rajta. Minden egy csomó nagyon nagy. Így van. És emiatt Úgy, pontosan... Mondjuk Cseppelről elmenni, mondjuk a Margit hídig, ez például egy zseniális dolog. Na most Cseppel-szigetnek a nagy része az ugye közlekedésileg teljesen ellátatlan, Ugyanilyen szempontból a Szentendrei-sziget hmm. teljesen ellátatlan, Tehát mi ezt a kettőt mindenképpen nagyon be akarjuk hmm. ebbe a közlekedési rendszerbe kapcsolni. Például tökörön, meg Ez bizonyos a híd ínséget is csökkenti, Ez azt ugye? is csökkenti, de egyáltalán a gépkocsi forgalmat. De most mm. eddig nem beszéltünk róla, hogy a gépkocsi forgalmat mennyire... Tehát itt ugye két számot érdemes mondani, mi 20 ezer terveztük ezt az egész rendszert kezdetben, de aztán miután láttuk, hogy milyen pozitív fogadtatása van ez a különböző agglomerációs településeken például érden, ezért azt gondoljuk, hogy ezzel a 40 ezeret is el fogja érni. Tehát mi azzal számolunk, hogy ezeken a vonalakon durván 40 ezer ember fog közvekedni ezen a három vonalon. Tehát a Szentendői-sziget két oldalán, az Érdi, illetve Szászhalombatta és Csepel sziget föl, és a két m 0 között... De ez olyan, mintha a, mint a négyes es metrónak milyennyire egyszerűbb lenne, ha ilyet csináltak volna valamit, nem? Mert ez körülbelül az a kapacitás. A nem, nem hasonlítható nem, nem, nem, össze. Ne, azért, azért, azért a válköltésben sem. Most mondok Na, hát Az, az ötös metrót. Az ötös metrót. Igen. Nem hát tudom, hogy ki tudja, hogy az... az a Szentendrei meg a, a csepeli Hév van. Ezt például, ha jól tudom, tavaly előtti adat 520 milliárdra tervezték. 520 milliárd. Ez egy a csillagot számokkal, a számok, Igen, uh -huh. lehet észre felhúzni? Hozzá kell tenni, hogy ugye a 4-es metónnak is az eredeti é, é, ára az 100 uh -huh. valamennyi é, volt. É, most már jóval az 500 fölött tartunk uh -huh. költségben, és még ugye a vége az... De ez é, a hajó, ez é, sokkal olva. És titok uh -huh. is maradt mi pedig ugye ennek az összegnek a tizedéért tudnánk. Bocsát, ha úgy veszem... Ez elég csak soknak tűnik, 50 milliárdba kerülne. Nem, nincs. Nem, nem. De ha, ha az, 5 azt veszem, hogy igen. körülbelül mondjuk, ha veszünk egy hetes busszát, egy ilyen hosszú volt -vol, autóbusz, vagy nem tudom, milyen, mennyibe kerül, mondjuk 50 millió forint, eh, ahhoz 100, képest egy hajó 100, 100, fölött, van. 100, 100 fölött van az 110, áram. A, a természetesen árfolyam függő, de, de, de mondjuk a hajó ez hogy iszony? Háromszor. Tehát az háromszor annyiba kerül, persze nyilván az élettartama jó, az is, meg a, jó, a nagyobb. sokkal nagyobb. Nem szabad elfelejteni, Igen. hogy a kikötési az is hozzá A kikötési, a azok, azok kb. kétszer annyi, mint de bocsánat, költségek. az autóbusznál az út, nincs sosincs beszámítva. Nincs. Azt is egyszer meg kell Sőt, csinálni, és állapot fel kell nincs. újítani. Így van. Tehát ez a, ott is van egy plusz költség, csak azzal nem számol senki. Ezzel. Itt számos, mert a Nem rendszer a menti költséget számolunk, akkor jóval jobbak vagyunk, persze. Mm -hmm. Egyébként hát más... Hát egy 30-40 évig Más viszont elállom, számokat igen. is lehet eh, számolni, ugye a városi Híd az 55 milliárd volt, eh, praktikusan alig-alig használják. Eh, eh, Oké, okay, szóval mindenképpen ez egy racionális eh, még a, Ez a dolog. hajó... Ha most más irányba tereljük a e, dolgot, e, képes arra, hogy e, napi e, 20-30-40 ezer autóval e, csökkentse a városban e, közlekedő személyautók nagy, számát. E, ez ugye több sávot e, jelent, e, e, ugye sebességfüggvényében azt lehet mondani, hogy 5-6 e, e, sávot e, nyugodtan lehet e, számolni. E, amennyi meg lehet takarítani. Ezzel hát meg a főleg a Duna menti közlekedésben. Hagyja csak abban, ahol, hatott, ahol a Duda oldal mind a két oldal elég gyenge, tehát Igen. igazából ott nem nagyon lehet. Nagyon korlátozva néhány helyen, Igen. ilyen dugószerűen. Nagyon fontos az, hogy, hogy ugyebár a, a Népességnek egy szűk része az, amelyik megrögzötten kormányhoz ragaszkodó ember. Nagyobb része inkább azért ezt a problémát látja, még eljusson dolgozni meg haza. Számokra egy kényelmes, kellemes közelkedési mód tud lenni. Tehát az a... Ugye, hosztól függően pár perc, fél óra, vagy a szélső helyekről esetleg egy óra közlekedés, az egy kikapcsolódás tud lenni, szépen ülve, kényelmesen, olvasgatva, internetezve, a tájban gyönyörködve, egy kávét elfogyasztva uh -huh. tudja tölteni, tehát rekreációs célra használhatja. Uh -huh semmi mondjuk a Szentendrei szigetről kétszer annyi ideig eszi a kefét, hogy pestiesen szója a közúton. A... Szerinték ilyen technikai kérdéseket már hogy... Ha ez máshogy fog kikötni, mert ha gyorsan kellene, akkor nem lesznek ilyen matrozok, akik akik ki. jó. Robotfilóta lesz. Robotfilóta, <gül> amelyik automatikusan... De most eh, ez, kikön... ez, komolyan mond, ez, ez komolyan Igen. igen. Eh, tehát speciális eh, kikötési pontok lesznek, tehát nem csak a várakozás. Eh, odacuppan. Eh, odacuppan. Oldalirányban odacuppan. Tehát az első és legfontosabb az, hogy oldaljárás lehet a a jól. Tehát nem Tehát kell úgy gyakran... manőverezni mint a mostani hajók, Nem csak a hegymeneti ez elmarad, de a hegymenetbe is, bármelyik irányba. Igen, mert a jár, most a hajóknak valahogy mikikök. meg kell fordulniuk és oda vissza kell csorogniuk valahogy, Így van. Mm. Így van, de itt most egy egész más hajtási mm -hmm. mechanika van. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy párhuzamosan szépen oda tudok menni és egy megfogó szerkezet megfogja és mm -hmm. már nyílik is és mm -hmm. mehet. Tehát, résmentes ez tevet... kapcsolat lesz a stég és a hajó között, szintbeli csatlakozás, tehát kerekesszékkel is villámgyorsan kivel lehet közlekedni, kibeszállás idejűleg meg tud történni, hogy az meg gyorsan tud, ez egy kis alkalmas is alkalmas. Koncepció mm -hmm. volna rá, hogy a, a az ilyen kofa, a ható, eh, az rendszert az, eh, eh, eh. valahogy próbáljuk visszaállítani. Eh, nyilvánvalóan ez, ez összhangban van azzal a kezdeményezéssel, hogy a Budapest belvárosának, vagy legalább Pest belvárosának a, a, a járműmentesítését, eh, eh, mégis élhetően tartsuk a, ez, az árut ellátással. Ez újfajta mondjuk árutérjesztést is Júl? elindíthat. Vagy ne? Sőt, egy, a koncepciónak egy része. De olyan furcsán hallgatsz. E, igen, hát tulajdonképpen örülök ennek a kezemélyezésnek. Csak, Csak a realitás miatt. Igen, realitás miatt, főleg azért, mert, mert a reál folyamatok, amiket magam előtt látok, az pont most jelenleg, bár ne legyen igazam, de az ellenkezőit látom. Tehát akár az autóközlekedés megkérdőszeteten prioritását, ugye, amiről előbb beszéltünk, az autópályaépítés, a, a városomban is minden ö, koncentráció abban megy, hogy építsünk közutakat, vagy pedig ilyen gigaberuházások, mint a metroépítés, ami hiába mondtuk sokan, hogy ö, ebből a pénzből magát a problémát töredék meg lehet ebben oldani, és csak ez, ez épült. Akár pedig hát a, a rakpartokkal kapcsolatban, amiről beszéltünk, hogy nem hogy csökkentették volna ott az a, a nyomást, a terhelést, hanem épp, éppességen növelték. Tehát én lennék az első, aki boldog lennék attól, hogyha egy ilyen irányú lépés reálisan megvalósulna. De, ha egy példát mondjak, kezdeményeztük a rakpartok levédését hát most már édesdolva három évvel ezelőtt, és... A Kulturális örökségesi védelmi Hivatalba ö, nagy örömmel fogadták a kezdeményezést. Ez egész onnan indult egyébként, hogy kiderült, hogy a világörösségi cím az nem jelent védelmet. Ez számomra elképesztő volt, de, de kiderült, hogy ez csak egy ilyen cím. Tehát gyakorlatban nem védi meg az, az, az illető területet. Ö, és ö, hát ezek óta jelölt a kezdeményezés, hogy akkor hát, védjük el a rakpatokat egy, egyenileg és a hivatalban nagyon önben fogadták, előtereszítették a minisztériumnak, majd hónapokkal később azt a füdest kapták, hogy ha kiveszik a csomagból, akkor a többit levédik. És ö, most nem akarom majd részletekbe belemenni, tény az, hogy mai napig nem védték a rapatokat, hozzányúltak a olyan építkedések folynak a Dunaparton, ami abszolút nem menne odaváló, de még a könyvmányolás se. Tehát ö, ö, ö, én azért, hogy a Tamáskorok elnézést, hogy most itt a ödő ügyet szeretnék. Nem jó helyen Tamáskot, mert nem, nem a... Jó. Fejlesztőkkel van a probléma. Tehát nem a fejlesztőkkel van a probléma. Mi hiszünk ebben, hogy ennek muszáj sikávíulni. Legalább két. ők hadd higgyenek benne. Én, de, én meg rukkolok neki. De én, én, meg én is rukkolok. Talán az néhány rukkol. érdeket. A realitás adni. szempontjából gondolkozom itt. A, a realitása hogy én, bocsánc, is megvan. megvan nem, bár, ez egy fontos kérdés, még, még megint technikai. És mi van, ha befagy a Duna? Hát az aztán a ritkossága. Az utóbbi hét évben se olyan, hogy tud magas a víz, se olyan, hogy túl alacsony a víz, olyan miatt nem volt több, mint 7-8 nap, összesen. ami összesen kiesett. Aha. Még akkor is, hogyha három és fél, három és fél métert veszek vízállás különbözetnek, Aha. és valójában mi úgy terveztük ezt a recetet. De az zajló jégben ezt tud közlekedni. Tehát az Igen. meg lehet olyan csinálni, hogy azt ott már De Aha. ettől függetlenül... Olyanra terveztük ezt a hajót, hogy a merülése az egy méter húszat ne érje el. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Dunához semmit hozzá nyúlni nem kell. Aha. Lényeges szempont. De akkor nem is kell állom mélyre benyúló állomásokat csinálni. Hmm. Ez nem azon múlik. Nem ez azon múlik. múlik, hogy hogy van a rakpad kialakítva. Na most ugye sokfajta rakpart kialakítás Aha. van. Mi kitaláltunk egy olyan koncepciót, amelyik mindenfajta rakpart kialakításhoz egyértelműen jó, csak modulális elemeket kell cserélni. Uh -huh. Tehát lehet ferde kialakítású rakpart, nagyon lapos, lehet meredek, pármilyen. Uh -huh. Tehát például a Batyányi tér egy meredek kialakítású rakpart, ahogy olyan találtunk ki, hogy a Batyányi térnek a jelenlegi hív és, és metró megállójának az épület lenne alakítva becsúszna a fölé, és mindaddig, amíg a rakparton forgalom van, a megállóhely ott egy ilyen kavicka lenne a tetején, amiből két ilyen csáp lemegy a Dunára, mint lépcső, az egyik fel, a másik le, és gyakorlatilag ezen egy stég rend fogadná a hajókat egy időben, akár többet is. Tehát elég komoly forgalmat lehetne ezzel lebonyolítani. Most ezt egyébként bemutattuk a fővárosba is, ezt a koncepciót vagy a főépítésznek is, aki azt mondta, hogy ez egy nagyon szép elképzelés, ők jelenleg a rakpartokra nemzetközi pályázatot akarnak kiírni. Méghozzá a jövő év márciusában. Ami mit jelent? Ami azt jelenti, hogy meghíznának, Aha, meghíznának olyan nemzetközi hívő építészeket, akik majd kitalálják, hogy ott hogy kell szóval megoldani. Újjabbó barékok vannak megállított ah. Én kezdem, én kezdem é, úgy gondolni, hogy ennek é, é, jó hatása lesz majd. Ha van egy telefonálom, mengedjük, hogy szól. Itt van egy fejhallgató, itt alul meg lehet keresni. És akkor halan is fogjuk. Ott megkaláltam? Akkor valahogy összefogjuk, meg nem tudom. Mindegy. Hát. Azt hiszem, hogy majd. De fontosabb lesz, hogy ti hallgassátok mert elnézést, mert röviden kérünk okay. akkor a hozzászólást. Igen, rövid leszek. Hello. Igen. Hello, na három nagyon rövid kérdésem lenne. Az egyik, hogy hát hallottam erről a hajóról, és fantasztikus az elképzelés. A hajót vezeti e vagy valamiféle robot? Személyvezeti a hajót. Jó, mert jobban. Ha én egy ilyen hajóra, jobban bízom egy személybe, mint egy Nyilván ilyen jó. Robotban, a... ez lehet, hogy az viszont. De viszont olyan technikai feltételek vannak a hajón biztosítva, amelyek lehetővé teszik annak a személynek, hogy gyakorlatilag azonnali módon mindenfajta információt ehhez megkapjon. Igen, a másik kérdésem, hogy ez a budapesti bérletrendszerbe ugye bevezetve lenne Tehát nem kellene mondjuk külön hajó bérletet, nem, nem vagy egyéb ilyen bérletet sőt, vásárolni. Sőt, mi úgy képzeltük el... ez mit jelentene, mondjuk annyiba kerülne, mint mondjuk egy buszjegy, vagy mondjuk olcsóbb lenne? Mi egy olyan elképzelést dolgoztunk ki, ami szerint a 37 ezer forintos mai költséggel, Egyrészt lehet parkolni valahol mondjuk válcon, vagy valahol, ahol lakom, lemegyek a, a gépkocsimmal a partra, és gyakorlatilag onnan felszállva a hajóra, bejárok a Batyányítérve, a Batyány nem szállok, akár valamelyik buszra vagy, vagy metróra, és ez a teljes összes költséget fedezi mindenütt, kint bent. Uh -huh. És még egy úgy, nagyon rövid utolsó kérdés, hogy van-e van -e valamiféle külföldi hasonló pozitív példa, ami esetleg a Budapest város vezetését arra ösztökölni, hogy mégis bevezesse ezt a rendszert, ha mondjuk figyelembe vesszük, hogy mondjuk Bécsben vagy Pozsonyban, valahol már ilyen hasonló működik. Bécs és Pozsony között jár ilyen hajó, de nem ilyen technikai felszereltséggel, mint amit mi elképzeltünk, amit a norvégok gyártottak és ez egy elég drága hajó, tehát mi azt a hajót körülbelül féláron tudjuk előállítani, mint amit ők ott elkövetnek, a norvégok. Hozzáteszem, a norvég hajó az körülbelül a mi számításunk és tudásunk szerint ez, ez egy ilyen 700 millióba került darabja. Nem, én arra értem, hogy ilyen típusú szövegközlekedés típusú jelleg van-e van. külföldi van, városban? Van. Adlában. Csak részben. Részben van, tehát bizonyos megoldások nálunk jobban kicsisz voltam annak megoldva. Na, erre voltam kíváncsi, hogy ez mennyiben térel a külföldi megoldásoktól és mennyivel jobb? Hát jelentősen tér el. Az egyik jelentős eltérés az maga az üzemanyag. Tehát ezt még itt szó nem mm -hmm, került kérdez, mm -hmm. milyen üzemanyaggal megy hát ez a hajó? Ez Mi egy környezetvédelmi szempontból nagyon fontos üzemanyagot választottunk, tehát szennyvízből akarunk biometán teleállítani, és ezzel akarunk üzemelni. Uh -huh. Tehát ez egy nagyon fontos kötérium. Másik ilyen fontos kötérium pedig az, hogy ezt az oldalra való kikötést igazándiból többször, többfajta módon kipróbálták már világon, de eddig még nem nagyon jött össze ennek az alkalmazása kimondottan folyamon. Tehát mi például most ezzel pont kísérleteket folytatunk, digitális modellkísérletekben próbáljuk le ennek a megoldását, úgy hogy egy biztonságos megfogás biztosítson a a kikötést, is gyorsat. Ami egyébként összhangban van az ajtónyitással, és így tovább, és így tovább. A másik ilyen dolog, amit még mondani szeretnék erről, maga a Dispatcher rendszer. Tehát az a jelzőrendszer, amikor én tudatára vagy tudatom a hajóvezetővel hogy legyen szeres kikötni, mert nekem van egy érvényes jegyem most a Batyányi tértől, mondjuk Csepelre. És jön a hajó éjszakról. Tehát neki tudni kell, hogy van üves helye, ez az utas. Belefér oda az üres helybe, megállok, fölveszem, és le fogom tenni. Apropó állóhely is lesz a hajó, esetlen? Nem, nem. Tehát nem. csak ülni csak szabad. Csak Így van. Igen, ez Köszönöm felveszt. szépen, akkor hallgatom. Nagyon szívesen. A... Köszönjük, nagyon jó kérdések hm. voltak. Ezeket én mind föl szerettem volna tenni, Nem örülök, hogy föltettem, és olyan jó, dum-dum-dum, őket. őket nem is kérdezek most értelen semmit. <gül> Ugye, az <gül> egy nagyon fontos, <gül> nagyon fontos része ennek az egész projektnek, hogy a hajóközlekedést azt a világ elfelejtette egy darabig, a rövid távú hajóközlekedést, illetőre konforgalomban működik szana szét a világban, de az ilyen vonali, folyami közlekedés az, az kifakult, mert nem volt meg a technológiai háttere annak, hogy kellő gyorsaságú, kellő szolgáltatás idejű közlekedést tudjon nyújtani. Ezzel szemben ugye kérek felett, kérek alatt, kérek közepében mindenhol mennek közlekedési módok. Ugye még csak levegőben nem, mármint közösségi közlekedés, város környezetben. Magyarországon lehet, ez nagyon jó ötletet adtál, hogy mm. Már nem csak a homokdűnéken, hanem talán a levegőben építhetnének például a lagútban. <gül> ugye, ugye ennek, ennek e, meg kell vizsgáltatni a lehetőségét bizony. E, e, pap, Papíron biztosan. biztosan megoldható, és e, ilyen tanulmányokat e, lehet készíteni. E, Élcelődést és e, vicc nélkül. Ugye e, vannak. E, olyan elemei a szolgáltatási csomagnak, amelyek más rendszerekben, tehát például metró, villamos közlekedés, stb. léteznek mm -hmm. és működnek, tehát bizonyos elemek nem jelentenek újdonságot. Nem ját kivére Budapesten ez nagyon nagy újdonságot jelent. Hát például maga az, hogy egy kártyás rendszerrel én bárhova hmm. bemehetek, és tudok dolgozni. Mert hasonlóan szerveznék mondjuk a illamos vagy a metrót. Évek óta Még. meg kellene valósuljon az a bizonyos a elektronikus, elektronikus e e fair collection e rendszer, hmm. ami, ami e világ nagyvárosaiban mű működik. É, ez akadózik, és é, húzódózik. Ötövő. Rögtön túszak, tenni, hogy milyen az sűrű járjanak húszok, mikor meg kell beállítani, mikor nem kell beállítani. Azért közben vetőleg, uh -huh. hadd el, hogy mikor 1994-ben, tehát 15 éve a Ondonban jártam, meg Párizsban is, Ugyanazt tapasztaltam mindenkét helyen a metróba, hogy még a napi egyis, is, tehát nem csak a bérlet. A sémá napi egy is elektronikus volt, be kell lúdni egy nyíláson, és utána egy, egy kapu beengedett, ami sémán kinyílt, és majd becsukódott, és a túlsó oldalon kaptam vissza jegyemet. És, és uh, amikor leszálltunk, akkor azt is uh, ellenőrizte, hogy annyit mentem el, amennyire egyet vettem, Bilágos. tehát ha szakasz egy is létezik, hmm. én, ha továbbmentem, akkor nem tudtam kimenni. És itt tovább, tehát már 15 év ezelőtt ez létezett ott. Nem újdonság a dolog. Csodálkozok egyébként, hogy mai napig ilyen külkorszaki módszerekkel odaállítják ezeket az embereket, és külkorszaki szakik nézegetik nekünk, hogy most ö, évén a elbér már réges, hogy nem így kéne járnunk. Igen. Hát ugye a, a, az, az idén nyáron volt a konferencia, közösségi közlekedés nemzetközi konferenciája Bécsben, ami egy két évent megrendezett csúcs konferencia és kiállítás. Azt kell mondjam, hogy, hogy néhány résztvevő ott Erőteljes meglepetéssel szemlélte a, a budapesti e, e, csodapéldát, amint a néregdelgen megvásárolt e, e, színenszek e, e, mellett nyolc e, darab e, ellenőr szobrozik a, a tűző napon e, azért, hogy figyelje, hogy csak olyan üljön fel a villamosra, aki e, arra jogosult. Ugye ez nem felel meg a 21. századnak felől, nem érdemes túl sokat meditálni. Praktikusan nem itt tart a világ, a BKV-nál is meg fog történni az elektronikus kezelési rendszer bevezetése, és ebben a hálózatban kell tudjon működni a a hajó is, hiszen ez is egy közösségi közlekedési forma, teljesen mindegy, hogy egy járművet a volán, a már BKV vagy valaki más működtet. Itt a kérdés, hogy akkor ezt a bizonyos hajó közlekedést kiüzemeltetni, ki, ki a rendelkezések szerint. Most per pillanat nem ezen van a, a, a fő hangsúly, ki hogy, hogy ki fogja majd üzemeltetni, itt sokkal inkább a megvalósításnak a, a körülményeivel Ez Csak azért érdekes, hogy most ugye van egy közlekedési szövetség, ugye, hogy a BKV már volán közös béletet bocsánat most már ki, mehetek a vonatton is a bérletemben, meg a ságabuszon is, ez fennállna ez is. Tehát Erről, erről beszélek, hogy, hogy független attól, hogy most eh, milyen, milyen cégnek a logója eh, van a járművön, uh -huh. eh, egy darab rendszerrel kell tudni használni, és ha nekem úgy tetszik, akkor felszállok egy villamosra, arról átszállok a hajóra, utána arról pedig egy puszra. A lényeg az, hogy tudjunk nyújtani egy olyan Budapest és régiójában, tudjunk nyújtani egy olyan közlekedési rendszert, ami alkalmas arra, hogy ne csak személyautóval lehessen eljutni A pontból B pontba. Ami dacára annak, hogy Budapesten a közösségi közlekedési rendszer viszonylag jó sűrű hálózatot kínál, ezzel együtt azt mondhatjuk, hogy esélytelen az agglomerációból bejárni és, és hazajutni, Hát közösségi eszközzel. Mert nincs gazdája se, meg az utak olyan állapotban vannak, hogy nem teszik lehetővé. Uh, átszállásra pedig azért nincsen igazából mód, mert például P plusz R parkoló nem állnak rendelkezésre. Tehát évtizedek óta beszélünk arról, hogy, hogy ugye parkolókat kell létesíteni, át kell szállítani. Most ugye az M4-esnél és ugye a projektből kikerült, majd a P tehát BPP konstrukcióban épül majd parkolóház arra a helyre, amit egyébként már nem lehet olyan gyorsan megközelíteni, mert ugye nem közvetlenül a pálya mellett van. De egyáltalán, ha én érden elindulok, majd megállok az osztjapenkornál, és fizetek azért, hogy olyan ott álljak egy egész napot, és fizetek azért, hogy, hogy felszálljak egy metróra, majd valami egyébre, hát ez már, már nem versenyképes, tehát hmm. már, már nem nyújt olyan szolgáltatást, amire én vágynék. Szóval mi, mi pontosan ezt látjuk, hogy ha az ember Lána, kicsit az az néz, egy kicsit az ember előre néz, az üzemanyagának emelkedése gyakorlatilag oda fog vezetni a dugodíjal együtt, amit a főváros be, be kell, hogy vezessen, mert Európában már teljesen elterjedt, hogy gyakorlatilag nem válik, nem lesz fontosabb a szimbólum, amit a gépkocsi jelent, mint a költség annál is inkább, mert az egésznek, hogyha egy minőségi uh, szolgáltatást tudok mögé tenni, ami más, mint a többi, ami magasabb szintű kulturálságot biztosít, akkor nem lesz státusszimbólum az autó. Ezt a mágába nem lesz ezzel közlekedni. Leteszem és majd vidéken járok. Az odáig ment ez a dolog egyébként, hogy Norvégiába a normál háromszámjegyű közúton is kell fizetni úthasználati díjat. Ezt a fiam mondta, én le voltam döbbenve. Norvégia az egyik leggazdagabb ország Európában. Olaja van, doszt. És mégis, igen, kell. Mert le akarják nevelni az embereket az autóra. És a jövőjezé közösségi közlekedést kell csinálni, és a közösségi közlekedésben én úgy gondolom, hogy egy magáncég, egy induló magáncég mindenképpen annak helye van. Itt most felba kell hagyjuk mert lejárta az időnk és ö, szokás szerint fönnmaradt a hangsúly. <gül> Vannak lezáratlan kérdések, amiket lehet, hogy egy másik alkalommal még meg kérdezni, de ö, addig nekünk meg van módunk ezt emészteni, mert ö, ez egy egészen újszerű megközelítés a dolgoknak. Úgyhogy van-e valamilyen interneten, vagy valahol elérhető anyagáról. Hát, Erről. Hogy férhet hozzá az ember? Hát, van egy, van egy saját honlapunk, de ami jön. még olyan félik, meddig bicegősen üzemel, de én adok hozzá anyagokat, e-mailen fogok küldeni, illetve tudunk egy cd-t is adni. Akkor azt majd illetve, a honlapunkon keresztül megoldom, Illetve, majd ezt ott fölteszem az adatokához. Egy-két hát. belül működni fog az a honlap, és minden Hát Azért mondjuk el a címét. Hát most... Szerintem ez még, még nem. változik, mert mondjuk, ami majd elmondjuk. Mondjuk egy, egy másikat, eh, ha már így meg lett kérdező, az a 255.hu, tehát www.255.hu, ez eh, így, igen, tehát számokkal 255.hu, eh, eh, ez az oldal eh, tulajdonképpen közösségi eh, közlekedési járművek. Kell, és, egyéb, és ott eh, van egy eh, rész, eh, foglalatoskodik, és ezen eh, lehet olvasni a eh, Dona express Nos, eh, eh, eh, is. Én akkor kiasználva, élve az alkalommal, minden kedves hallgatónknak eredményebb és gazdag, úgy ezt tenni, hogy ki van magam és a műsorvezető bánya egészen a nevében is. Mindenkinek is. kívánom, és köszönjük Götts Sándornak és Domaszke Henriknek, hogy itt voltak, és azért én izgatottan. Várom azt az időpontot, amikor lesétálhatunk a hajóállomás és a robot automatával kikötnek a <gül> okay. újfajta hajók, és elmehetünk. Hát gondoljuk, hogy 12 vége fele. Úgy legyen. Köszönjük szépen, boldog új évet Boldog évet.